Tiana Primera Hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. Avui repassem el més destacat de l'acte informatiu sobre l'Escola Bressol Municipal que va acull ahir la sala Albenis. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. <fixi> El to de crispació ha caracteritzat l'acte informatiu que ha organitzat l'Ajuntament de Tiena aquest dijous sobre les places de l'Escola Bressol Municipal. L'atenció s'ha deixat notar entre algunes famílies i els representants de l'equip de govern, però també entre aquest i l'oposició socialista, una representació de la qual ha assistit a l'acte. La festa major petita que té com a patró Sant Antoni arrenca aquest divendres. El punt àlgid, però, arribarà dissabte i diumenge, quan es concentren al gruix d'actes. Les novetats passen per un torneig de futbol al carrer, una obra de teatre professional i l'obertura del xeringuito del doctor Mascaró. Dos treballadors del total de sis de la seu de Correus de Tiana han secundat la vaca convocada pels sindicats aquest dijous a tot l'estat espanyol. Segons han indicat fons a l'empresa Tiana, la jornada del nostre municipi s'ha desenvolupat amb normalitat. I aquest vespre arriba a la Biblioteca Camaratau el festival multipolar de Contes per adults, un certamen organitzat per les biblioteques municipals de la comarca del Maresme i que vol tornar a portar el conte als més grans.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 El to de crispació va caracteritzar l'acte informatiu que va organitzar l'Ajuntament de Tiana aquest dijous sobre les places de l'Escola Bressol Municipal. La tensió es va deixar notar entre algunes famílies i els representants de l'equip de govern, però també entre aquest i l'oposició socialista, una representació de la qual va assistir a l'acte. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, va manifestar que l'actual mancança de places és fruit de la mala planificació de l'anterior equip de govern. Muñoz va assegurar que en el conveni per la creació de places que es va signar amb la Generalitat el 2006, el consistori es podia haver conegut llit fins un total de 107 i es va quedar en 82. En aquest context la regidora socialista Esther Pujol va recordar a de Tiana que dos de l'oposició al seu partit va votar a favor de la creació de l'escola Bressol. Alhora va acusar l'equip de govern de no treballar per buscar solucions provisionals i va manifestar va haver mantingut converses en diverses administracions supramunicipals com la Diputació de Barcelona i la Generalitat. Sentim Pujol. Poseu-vos les piles, perquè realment en aquí no heu fet els deure. La Generalitat a mi ahir em deia com ho parléssim. Diu, parlem-ho. Diu, mirem de fer una situació provisional extraordinària, com podria ser un tipus barracó, com podria ser extraordinària. Quin problema hi ha, Emili, que ja no hi ha credibilitat per part de la Generalitat amb vosaltres. Ho sento moltíssim, però aquesta és així. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, va lamentar el to de la intervenció del Partit dels Socialistes i els va acusar de populisme. És bastant espectacular que el partit que va crear aquesta Escola Bressol amb aquesta planificació i dos, que gestiona ho sento molt aviat intervenir aquest top i que gestiona el Departament d'Educació on s'ha congelat qualsevol ampliació amb els convenis amb els ajuntaments faci aquest tipus d'intervenció de populisme realment de molt baixa alçada. Una altra de les qüestions que també va generar discrepàncies entre govern i oposició va ser la possibilitat que l'Ajuntament de Tiana determini els barems econòmics per accedir a l'escola Bressol Municipal. Aquesta qüestió va sortir a la llum arran d'una pregunta plantejada per part d'una de les mares que va manifestar la seva preocupació perquè no es tinguessin en compte també rendes que, malgrat no ser sé tan baixes com les que estipula el Departament d'Educació no són elevades i en què s'inclouen en el mateix paquet d'accés que persones amb rendes més altes. Emili Muñoz va reconèixer que el criteri de la Generalitat és polèmic i no va descartar l'assumpció d'aquesta competència per part del consistori pròximament, així com afegir també el criteri d'organització familiar. Per la seva banda, el regidor socialista Héctor González va assegurar que l'assumpció de determinar els varems econòmics per part de l'Ajuntament és una qüestió que ha sol·licitat en reiterades ocasions i va demanar un estudi seriós de la situació social de les famílies. En acabar l'acte, el PSC va repartir fulls informatius entre els assistents on s'exposava en un total de set actuacions que el seu parel el consistori no ha sabut gestionar. Entre d'altres coses, s'acusava el govern de no haver creat cap plaça d'escola Bressol de 0-3 anys al llarg del seu mandat de no donar solucions immediates i de prioritzar inversions com l'escorxador. Les propostes més importants que el govern va posar sobre la taula en l'acte informatiu d'aquest dijous per donar solució a la mancança de places de l'Escola Bressol Municipal es conceben a mig i llarg termini. No es tracta de propostes noves, sinó que ja s'havien anunciat amb anterioritat a Ràdio Tiana i en el ple municipal d'aquest mes de juny. Aquestes passen per l'ampliació d'una aula per a infants de dos a tres anys a l'actual Escola Bressol i per projectar una nova llar d'infants a la zona oest de Tiana. Aquestes actuacions, però, se subordinen a la recuperació de la hisenda municipal i a que la Generalitat fa faci una nova convocatòria per crear noves places conjuntament amb els ajuntaments. L'alcalde Tiana Emili Muñoz s'ha mostrat poc optimista en aquest sentit. No tenim una previsió optimista. Eh? Les converses iniciades en el passat s'han nat diluint i les notícies que tenim és que eh, ha afegit a totes les decisions des de l'Estat fins a la Generalitat i els ajuntaments de retallar la deuta pública i la despesa pública Eh, aquesta és una de les possibles projectes que eh, pot quedar afectat de que la segona toncada de creació de places no sigui immediata com hauríem desitjat. L'única proposta que es preveu instaurar ja de cara al curs 2010-2011 és la creació d'un espai educatiu familiar que passaria perquè un educador acollís infants al seu domicili sota la supervisió d'una empresa municipal. El govern no contempla aquest sistema com un succedani de l'escola Bressol, però sí com una alternativa. En qualsevol cas, l'equip de govern descarta com a solució la concertació de places privades, perquè entenc que els recursos municipals s'han de destinar a la creació de places públiques i no es poden desviar d'aquest objectiu tampoc concep la possibilitat de crear places unilateralment, ja que, segons indica, l'Ajuntament s'hauria de fer càrrec del cost que assumeix la Generalitat i el preu s'equipararia aleshores al d'una llar d'infants privada. D'altra banda, el govern també es va comprometre a incrementar les beques per les famílies. Precisament diverses famílies van assistir a l'acte d'aquest dijous i algunes d'elles van intervenir fent preguntes, sobretot al voltant dels criteris d'accés a l'escola Brasol Municipal. Una vegada finalitzat l'acte, algunes d'elles la mantaven no disposades solucions immediates i també que no s'apliquin barems econòmics diferents als actuals. Sentim Nayara Noguera, Maria Ricard i Maria Cecília Abrar. Vinent, encara que el meu fill no tingui possibilitats m'agradaria posar empenta amb això perquè no tornes a passar perquè trobo una injustícia jo sabeixo sense plaça per tant no veig solució i l'any que ve què en tindré? no i a més si estàs a l'atur si has de pagar una, una guarderia que és com una hipoteca jo entiendo los projectes que le está haciendo para el siguiente año y todo pero la solució la queremos ahora los padres i que el tema económico que se revisen en un altre ordre de coses l'alcalde de Tiana va fer públiques les dades dels casos en què detectat falsificació pel que fa al lloc de residència de les famílies que van sol·licitar l'accés a l'escola Bressol. Muñoz va indicar que s'han investigat 10 casos, 4 dels quals es poden considerar frau. Aquest fet va generar atenció per part d'una de les mares assistents que va recriminar els representants de l'equip de govern que s'hagués denegat la seva petició per considerar que el domicili especificat no era en el qual resideix. La festa major petita, que té com a patró Sant Antoni, arrenca aquest divendres. El punt àlgid, però, arribarà dissabte i diumenge quan es concentren al gruix d'actes. En L'edició d'enguany s'han programat algunes novetats. Avui divendres és el torn de dues d'elles. D'una banda, una obra de teatre amb una companyia professional, Grapa Teatre, que presenta a la sala Albénis el seu espectacle Clochard, dirigit per Paco Mir, un dels components del tricicle. El títol de l'obra s'ha escollit la paraula francesa que defineix els rodamons que viuen en els parcs urbans i que dormen sot dels ponts. I és que la situació que es presenta sobre l'escenari és la trobada entre dos personatges a priori antagonistes, una sense sostre i un meticulós executiu. Gilbert Bosch és l'autor i protagonista de l'obra. D'alguna manera nosaltres el que hem volgut, eh, diguem-ne, recuperar una mica la tradició dels còmics eh, antics, no? O sigui, antics en el sentit de la cinematografia, no? Eh, des de, jo què sé, Chaplin, Master eh, Keaton, eh, el germà Max, que tenien aquests personatges una mica, diguem-ne, rodamons, un col·lectiu, doncs, més baix. Però nosaltres el que ho fem, el transpoem amb poesia amb tendresa i amb humor, sobretot, eh, actual. L'obra que serveix per donar el tret de sortida a la festa major petita començarà a dos quarts de deu de la nit i tindrà un cost de 3 euros. D'altra banda, el xiringuito del doctor Mascaró obrirà les seves portes amb música en directe. Aquesta és una altra de les novetats d'aquesta festa major que començarà a partir de les 9 de la nit d'aquest divendres i s'allargarà fins a les dues de la matinada. Tiana, primera hora. Dissabte arriba un dels actes centrals de la festa major petita de Tiana, la fira d'entitats, que s'instal·larà al parc del camp de futbol vell des de les 10 del matí fins a les 3 del mitdia, Servirà per mostrar les activitats, propostes i el treball que porten a terme les entitats de la vila al llarg de l'any. La fira arriba en guanya la tercera edició amb la intenció de créixer i consolidar-se. Ferran Pascual és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana la Regió de la Cultura, però no només hi participen entitats culturals per definició, perquè també les entitats de tipus solidari esportiu lligades amb el món de la, de la ciència o totes les entitats de Tiana o sigui, tenen cabuda. En aquest cas, per exemple, la Tiana Solidària, Comissió de Solidaritat mateixa, els voluntaris i Esfamoti tenen un, un, un espai i després això, el club de bascet el club de futbol sala i el de bòli també estaran presents aquest any. A banda de la Fira d'Entitats, també serà el torn de la 17a edició de la trobada de Punt que aquest any canvia d'ubicació i s'instal·la al carrer Matas. Laura Tulrà és una de les representants del grup de puntaires tianenques. Cada un fa la mostra de lo que fa de les seves escoles i llavors el pues, que fem és veure els punts que fan els uns i els altres. Els nens també tindran la seva oportunitat per mostrar les seves destreses pictòriques amb la quinzena edició del concurs de dibuix infantil. Les inscripcions s'han de fer de 10 a 11 del matí a la Biblioteca Camaratau i el lliurament dels dibuixos entre l'una i les dues del migdia a la Fira d'Entitats. I ja a partir de les 7 del vespre, Ramon Roma presentarà l'espectacle a palifamília també al parc de l'antic camp de futbol. A partir de les 11 de la nit, l'orquestra privada aterrarà la plaça de la Vila per oferir el tradicional ball de festa major. A més a partir de les la nit i fins als quarts de 3 de la matinada el xiringuito del doctor Mascaró tornarà a obrir les seves portes. Els actes de diumenge de la Festa Major Petita arrenquen a partir de les 11 del matí amb una de les grans apostes d'enguany un torneig a futbol al carrer organitzat per l'Associació de Futbol Salà la Conreria. Tindrà lloc al parc del Camp de Futbol Vell fins la una del migdia. A partir de les 12, d'una banda l'església parroquial acollirà l'ofici solemne de Sant Antoni i de l'altra es donarà el tret de sortir de les sardanes amb la Copla i l'Uro de Mataró a la plaça de la Vila. Una hora més tard i en aquest mateix escenari alumnes de l'escola Lola Anglada presentaran una mostra mostrat el que han treballat durant el curs en el taller de sardanes, Vall de bastons i cerculets. També a la plaça de la Vila, després de la degustació de truites a les dues de la tarda, tindrà lloc el lliurament de premis del concurs de diputgi infantil. I per acabar, se celebrarà un dinar popular a la catequística, organitzat per la colla de Diables Trempera Nostra Amo". Es tracta del segon any que l'organitzen amb l'objectiu de donar-se a conèixer i de recaptar fons per l'entitat. Ho explica el cap de colla Miguel Ángel Martínez. Aquest dinar pues, està pensat perquè, primer, la gent pues, vegi que la colla es comença a moure, portàvem un temps que sempre fèiem lo mateix, pues, volem fer coses noves. L'empujament d'aquest dinar és per poder aconseguir tratjos i començar a comprar coses per fer els diables. Una, I una altra de les coses que tenim pendents, a veure si ens arriba, perquè també vendrem samarretes, és a veure si podem fer la bèstia. Enguany, a diferència d'altres edicions, a la festa major petita no es durà a terme el concurs de pintura ràpida per incompatibilitat de dates per part del grup Casa de la Punxa, segons ha indicat la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Diana. Dos treballadors del total de sis de la seu de Correus de Tiana han secundat la vaga convocada pels sindicats d'aquest dijous a tot l'estat espanyol. En aquest context, un miler de treballadors s'ha manifestat a l'entrada de la seu central a Barcelona i els sindicats han organitzat piquets informatius a la plaça Catalunya. Segons han indicat fonts de l'empresa Tiana, la jornada del nostre municipi s'ha desenvolupat amb normalitat. Els treballadors reclamen un pla de viabilitat de l'empresa que garanteixi la seva naturalesa pública i exigeixen el manteniment dels 60.000 llocs de treball que ja l'estat espanyol, uns 11.000 a Catalunya. Benjamín Montblan és el secretari general de la secció de correus de comissions obreres. Somos una empresa que llevamos 17 meses sin conveni sin negociación y sin regulación y eso va en detrimento de los derechos de los trabajadores y ahora mismo nos encontramos en que el gobierno ha puesto esta empresa en esa situación sin viabilidad, sin financiación, con un anteproyecto de ley que es la regulación... Que deixem manos del mercado més carnicero a esta empresa. Segons els sindicats que han convocat la protesta, el seguiment de la vaga a Catalunya ha estat d'un 75%. Tiana primera hora, notícies. Aquest vespre arriba a la Biblioteca Can Baratau al Festival Multipolar de Contes per Adults, un certamen organitzat per les biblioteques municipals de la comarca del Maresme i que vol tornar a portar el conte als més grans. Tot va néixer fa més de quatre anys quan Albert Estengre va tenir la idea de crear un festival de contes per adults que comprengués tota la comarca. El mateix que estarà aquest vespre a la nostra vila explicant el tradicional conte de la Caputxeta i la Vella d'Urmer. En aquesta sessió, sobretot, busco tancar el molla aquesta idea de que els contes i la canalla van lligats d'una manera molt estreta. Analitzarem una miqueta el conte de la caputxeta vermella i jo explicaré el que em sembla que és la, la base, l'origen, perquè el món dels contes tradicionals és un món de contes per adults que després s'han anat adaptant a la canalla i no pas a l'inrevés. O sigui que jo, amb aquesta sessió d'avui, no faig una adaptació de contes per adults, sinó que tiro un pas enrere i explico els contes tal com eren. L'objectiu d'aquest festival al qual s'adheri la Biblioteca Can és que durant tot l'any els adults puguin escoltar contes en un municipi o altre de la comarca. D'aquesta manera es pretén recuperar la tradició oral tan present a la nostra cultura en èpoques passades. En principi serà anual, malgrat que la programació s'anirà coneixent trimestralment. La informació es pot trobar a cada una de les biblioteques municipals i al web festivalmultipolar.blogspot.com. En el mar dels actes de commemoració del centenari del Casino de Tiana, aquest divendres s'ha organitzat un concert d'homenatge al Cocodrulo. Aquest concert espera també ser un punt de trobada de les persones que hi han estat vinculades en algun moment de la seva vida. Malgrat que no se libra 100 anys, sinó 45, es vol tenir en compte aquest espai que ha estat emblemàtic per diverses generacions de socis de l'entitat. Enric Cardús és el president del Casino de Tiana. Hi ha sigut un espai en el qual pues, tota la gent jove juga ha tingut un punt de, de reunió i crec que, que tots els que hem passat doncs, bones estones en el cuco doncs, eh, crec que ens, doncs ens agradarà celebrar-ho i recordar i recordar aquests millors temps. L'acte, que començarà a mitjanit, serà inaugurat per al conjunt Los Brighters, relacionat amb els inicis del cocodrulo. Tot seguit serà el torn d'un grup de DJs que han passat per aquesta sala, i entre els quals es troben Tete Solà, Pepe Domènech, Roger Siseis i Dramestres, i l'actual DJ Marc. El cocodrulo, o el Cucu, com el coneixen molts dienencs, va néixer l'any 1965, concebut com un espai per la gent jove del casino. Ha estat ubicat des de la sala al Benis, passant per la part del darrere de l'edifici principal de Can Marí, i fins a arribar a l'anomenat cocodrulo espai noct als baixos de la masia des de 1987 Ja amb la temporada finalitzada al Centre Cultural i Esportiu Tiana no cessa la seva activitat. Aquest cap de setmana és el torn d'un torneig 3x1 amistós, al qual han estat convidats pel Club Badaloni La Salut Pere Gol, que ha estat campió de Lliga del grup 5uè cinquè de tercera territorial i vol celebrar el seu ascens a segona. Per aquest motiu, ha organitzat aquest torneig que el Centre Cultural i Esportiu Tiana aprofitarà per fer jugar les noves incorporacions i comprovar com es desenvolupen en el camp. I és que l'equip tianenc vol modificar gran part de la plantilla de cara a la temporada vinent. El tècnic del Centre Cultural i Esportiu, Joan Casador, és contundent i té les idees clares en aquest sentit. La plantilla s'ha d'anar a una miqueta, Es esborrar una miqueta aquesta temporada perquè no crec que ha sigut el millor ambient possible i, bueno, pues, abans hi havia un entrenador, ara hi sóc jo i jo tinc unes idees molt diferents a l'estil i intenta pues, bueno, comptar amb jugadors de la meva confiança i no tindrà problemas jo vull que el vestuari sigui una piña Caçador ja ha assegurat que alguns jugadors de l'equip seran baixa, ja que el tècnic Tianen considera que la seva manca de compromís és molt gran i cal donar pas a les noves generacions que pugen del juvenil. De moment ja estan pràcticament assegurades tres noves incorporacions a aquest equip, que jugaran com a mitja punta, davant de centre i defensa. D'altra banda, també s'espera poder comptar amb la incorporació de dos nois nous del Montgat i tres antics jugadors del Centre Cultural i Esportiu Tiana. Tiana, primera hora. Ràdio Tiana, serveis informatius. L'entrevista... Aquest vespre arriba a la Biblioteca Can Baratau, el Festival Multipolar de contes per Adults. Un certamen organitzat per les biblioteques municipals de la comarca del Maresme i que vol tornar a portar el conte als més grans. Concretament aquesta nit a la Biblioteca Can Baratau podrem sentir el conte de la caputxeta de la veu d'Albert Estanegre que tenim a l'altre costat del telèfon. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs abans de centrar-nos amb aquesta versió per adults de la caputxeta, A primera tot explica'm doncs com va néixer tota aquesta iniciativa del Festival Multipolar que arriba va avui a Tiana. Doncs mira, la idea d'aquest festival la idea de crear aquest festival és, no és cap altra que la voluntat de fer arribar els contes a la gent gran de, de trencar una miqueta aquell estereotip, aquell molla, aquella idea que tenim tots plegats o en general molta gent que els contes i la canalla van lligats directament i prou i que no hi ha més volta de full. Jo em dedico a explicar contes des de ja fa un bon grapat d'anys i me n'adono potser perquè miro més que no passa la, la, la generalitat de la gent eh? me n'adono que hi ha més literatura de contes escrita per adults que no pas per canalla però en canvi surts al carrer i la gent doncs això en general eh? no, ho tenen una miqueta així fora del, del cap això d'una banda i d'altra banda també eh, la idea de fer aquest festival de contes per adults és recuperar l'hàbit d'escoltar històries. La, la oralitat era una cosa que abans funcionava molt i que ara funciona molt poc i aturar-nos a mirar la tele o el cinema, vaja, imatges en definitiva és una cosa molt habitual però aturar-nos a escoltar el plena d'escoltar és una cosa que de mica en mica es va perdent i és molt agradable no només ho hem de fer pels nens o sigui que barrejant la, la idea de, de parlar, d'escoltar i la idea de, de, de recuperar a dintre nostra, doncs que els contes també són per nosaltres, i pels grans, evidentment, doncs és el que ha dut a fer a fer realitat aquest festival. I com dèiem que ja fa temps que ho tenies al cap això, no? Sí, sí, la veritat que jo mira, vaig a vegades i de vegades són, eh, triguen a funcionar però sí, ja fa uns quants anys que, que dintre meu pensava que seria bona idea ajuntar-nos, no fer un festival amb una biblioteca o un poble, no, sinó coi, ajuntar tots els esforços que ja estan fent les biblioteques en aquest sentit, ajuntar-los tots, publicitar-los tots junts i donar-los a la comarca, de manera que, d'una banda, doncs eh, ens fèiem propaganda tots els pobles, jo també sóc de la comarca, uh -huh. d'allò ens feien propaganda a tots els pobles de les activitats que fèiem i de l'altra banda, com que és tot ben dintre de la comarca, sempre, més o menys, o en tot cas molt sovint, a la comarca hi havia alguna cosa de, de, de comptes per adults i era de més fàcil anar-hi, m'entens? O sigui que en aquest món on tot és tan ràpid, on aviat ets en un lloc, en un altre, i ara amb l'autopista, que és l'eix vertebral de tot plegat, de tota la comarca, que si ens arriba fins a Tordera, sí. doncs és una cosa molt fàcil d'anar seguint els contes per adults, si és que vols. Eh? I aleshores, en aquest sentit, si fem un festival que aglutini eh, d'alguna manera totes les biblioteques, doncs, i el tenim a la mà, és molt fàcil anar -hi. Precisament per això suposo que un dels objectius és no repetir comptes en, en aquestes sessions arreu de la comarca, perquè tots puguem, doncs, si algú vol resseguir totes les sessions que es fan arreu del Maresme, doncs poder anar-hi sense que es repeteixi cap compte, no? Sí, exacte. Però aquestes... això, no és, això és difícil no? Hi ha prou oferta de comptes? Mare meva, ja, ha... mira, de comptes diu que n'hi ha més que un foc no en cremaria, eh? o sigui que necessitaríem més d'un foc sí. per cremar-los tots de contes ha molts, i de narradors i de narradores també n'hi ha molts, i molts estils i moltes maneres de fer i no és cap problema això de no repetir els contes ni els narradors. D'altra banda aquests contes, aquestes sessions de contes, normalment eh, normalment van canviant eh? no vull dir que s'expliquin dins de la mateixa sessió, una sessió repetida no vull dir que no s'expliquin els mateixos contes, sí que es fa. Però moltes vegades, això és, com que és una cosa viva això del conte, doncs també va canviant i també si es repeteix no passa res, però de tota manera no mirem de no repetir-ho. Mm -hmm. Perquè en aquest cas, com es fa l'adaptació per un públic adult d'un compte que hem sentit tantes vegades com és el de la caputxeta i que l'hem sentit doncs, dirigit majoritàriament al públic infantil? Mira, és que el que us explicaré avui aquí a Can Baratau més que el conte de la caputxeta és el que jo em penso que és el conte de la caputxeta. No és una... Sí, esclar, tot són adaptacions, eh? Però amb el... aquesta sessió, eh, sobretot, amb aquesta sessió busco tancar el molla aquesta idea de que els contes de la canalla van, van lligats d'una manera molt estreta. No, no. En aquí veurem, analitzarem una miqueta el conte de la caputxeta vermella, Eh i jo explicaré el que em sembla que és la la base l'origen, el que em sembla a mi perquè els contes tenen una virtut que cadascú que els escolta doncs se'n fa una miqueta la seva versió en tot cas avui es sentirem la meva i a més a més parlarem d'altres contes com per exemple és la vella Durment, eh que és un conte també per adults i d'aquesta manera voldria jo obrir una mica les ments que estiguin tancades perquè n'hi ha moltes que ja ho han descobert eh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 Eh, els contes que avui dia expliquen a la canalla jo vaig enrere en el temps i els explico tal com s'explicaven abans uh -huh. que era d'una manera, vaja, que era per adults de totes totes Home, si més no és el que deies abans no? que la tradició oral abans era molt important a la nostra cultura i que ara ho hem anat perdent, perdent, però que si més no aquell pòsit l'hem de tenir segur, no? Sí, l'hem de tenir segur i una de les coses que no es tenia gaire en compte fa temps, eh, temps enrere, era el món infantil la canalla. No n'hi havia de literatura infantil. No hi havia coses expressament per canalla. Les coses eren com eren, i el món era un món d'adults, i la canalla vivia en un món d'adults, eh? És ara que escrivim i expliquem coses només per la canalla. Però abans no, de manera que tot allò que s'explicava abans, que ara s'ha rebaixat, s'ha adaptat i ho expliquem a la canalla, tot allò que abans s'explicava jo ho explicaré tal com s'explicava abans. O sigui que tant la caputxeta com la Blancaneus, eh, que també se'n pot parlar, com tots els contes tradicionals que tu vulguis, tots tenen un origen de, de conte, no per canalla no, sinó per adult, amb eh, una visió del món crua, eh, per dir d'alguna manera, que, que, que no contempla el, la sensibilitat o l'enteniment o que puguin tenir la canalla. I ara ja portem unes quantes sessions de, del Festival Multipolar com, quina valoració podem fer de, de la reacció que s'ha de tenir en el públic del Maresme i, i a l'expectativa doncs, a veure com reaccionen els tianencs Una programació d'aquest tipus una programació sigui del tipus que sigui necessita temps necessita temps per establir-se aquesta programació eh, també, eh, perquè no és pas diferent de les altres el que passa és que aquesta programació neix amb una... no, no neix de zero cada biblioteca ja feia més o menys les seves activitats ara potser n'hi ha que en fan una miqueta més no sé, depèn, però en aquí repeteixo de del que es tractava era de que tothom les biblioteques, vull dir, continuessin amb la seva programació, afegint-hi potser alguna altra, altra secció, però vaja, continuant amb la seva programació i s'ajuntessin a fer la, la, la, la, la difusió, tots plegats formant aquest multipolar, aquest festival de manera que el... està funcionant bé eh? com que no parteix de zero sempre hi ha gent, perquè és, és públic el que ja més o menys tenien les biblioteques però jo penso que amb el temps, insistint perquè ja he dit, les programacions necessiten temps, amb el temps potser anirem veient què és el que es busca a cada biblioteca, gent que és d'altres pobles, que s'ha sabentat que en aquella biblioteca si doncs, fan comptes d'aquell poble i aleshores s'ha traslladat des de la comarca per veure aquelles sessions. Aquesta és la pretensió. De moment, això encara no es veu, però és una programació aquesta que va néixer ara per Sant Jordi. Uh -huh. o per l'abril, a començaments de mitjans d'abril, concretament, em sembla que era el 16 d'abril que, que la primera sessió es va fer a malgrat. Eh, donem-li una miqueta de temps. Està funcionant bé, però a mi m'agradaria que cada sessió, més que la gent del poble, també hi havia gent d'altres pobles d'arreu de la comarca. Però insisteixo, donem-li temps. I teniu allò previsió de continuïtat? És a dir, aquest any s'ha donat doncs, per engegat aquest festival, però l'any que ve potser ens quedarem sense comptes per adults al Maresme o no? No, jo penso que no, de cap manera, de cap manera perquè el eh, aquesta, el, el festival multipolar, que és del que estem parlant tota l'estona, no és una cosa... És, és un festival, insisteixo, que neix d'haver ajuntat les programacions que ja es feien habitualment a les biblioteques. Uh -huh. eh? O sigui que el festival, mentre les biblioteques vagin programant el que ja feien i s'ajuntin a l'hora de fer-ne difusió, el festival funcionarà. No sé, és una proposta a fer, d'ajuntar els esforços, aprofitar la sinèrgia que ja tenim tots plegats, i fer que aquest festival també sigui de contes per canalla i d'aquesta manera tota la comarca gairebé cada dia tothom sabrà que hi ha un conte d'alguna biblioteca i potser la gent també es mourà Sí. Home, doncs és maco, no? que cada dia puguis tenir a la teva disposició doncs, algun conte, que algú t'expliqui un conte que això els adults ho hem oblidat, allò però bé, doncs per recordar-ho quan recordem que, que aquest vespre, concretament a les 7 de la tarda ja ha convocada aquesta sessió del Festival Multipolar que tornarem a escoltar el conte de la Caputxeta en la versió d'Albert Estanegra que hem tingut a l'altre costat del telèfon Moltes gràcies A vosaltres Que vagi molt bé